Když nakonec Elánius sešel dolů, byl ve velké audienční síni početný dav. Lidé nervózně přecházeli sem a tam, tvářili se ustaraně a nejistě a jako většina důležitých lidí kdekoliv, když byli ustaraní a nejistí, byli z toho vzteklí. První se vrhl na Elánia pan Flanelnoha z cechu lupičů. Co se děje, Elánie? Pak si všiml Elániova pohledu. Sire Elánie, myslím, opravil se a ztratil jistou dávku své nabubřelosti. Myslím, že byl lord veterinary otráven, odpověděl Elánius. Okolní tlumený rozhovor utichl. Flanelnoha si uvědomil, že protože to byl on, kdo položil otázku, bylo na něm, aby teď pokračoval. A je to hm, hm, hm, smrtelné? Nastalo ticho, že by bylo slyšet, kdyby padl na podlahu špendlík. Zatím to vypadá, že ne. V celém velkém sále se začaly hlavy pomalu otáčet jedním směrem. Ohniskem všech pohledů byl doktor Odkragli představený cechu vrahů. Odkragli hlavou. Nevím o žádné smlouvě, která by se týkala lorda Vetynaryho. A kromě toho doufám, že se všeobecně ví, že jsme cenu na patricie stanovili na jeden milion dolarů. A chcete tím říci, kdo pak vůbec má takové peníze, že? řekl Elánius. No, tak třeba vy, Elánie, odpověděl od kragli, aniž hnul brvou. Několik přítomných se nervózně zasmálo. E, každopádně si přejeme veterinary ho vidět, řekl flanelnoha. Ne, ne, a proč ne, mohu se zeptat. Příkazy doktora. Ano, a kterého doktora? Seržant Tračník, stojící Elániovi za zády, pevně zavřel oči. Doktor Jakub Foltín, odpověděl Elánius. Trvalo několik vteřin, než to někomu došlo. O cože? O to snad nemyslíte, Kubu Koblihu? No to je přece konský doktor. Ano, taky mi to řekli. Ale proč? Protože většina jeho pacientů přežije, odpověděl Elánius. Pozvedl ruce, aby zabránil rostoucím projevům protestů. A teď vás musím opustit, pánové. Někde nablízku je potenciální vrah. Rád bych ho našel dříve, než se z něj vrah doopravdy stane. Pak se vydal nahoru po schodech a pokoušel se nevnímat výkřiky za svými zády. E, jste si starým koblihou jistý, Sire? No a ty mu věříš? Koblihovi? Nikdy. Správně. Je nedůvěryhodný a proto mu taky věřit nebudeme. Jenže já ho viděl postavit na nohy koně, o kterém všichni říkali, že je dobrý už jen ostů. Do Končtí doktoři musí vykázat nějaké výsledky Frede. A to byla skutečně pravda. Když lidský doktor potom, co pacientovi několikrát pustil žilou a přikládal mu baňky a pijavice, zjistil, že pacient z čistého zoufalství zemřel, Pořád ještě mohl říci, ale božíčku, to byla vůle boží a dostanu 30 tolarů, prosím, a odejít v klidu a pokoji jako svobodný muž. To protože lidská bytost nemá technicky vzato žádnou cenu. Za to dobrý závodní kůň může stát až 20 000 dolarů. Doktor, který takového koně nechá příliš rychle odejít do onoho slavného velkého padoku na nebesích, je na tom hůř. Musí čekat, že pravděpodobně brzo z nějaké hodně temné uličky uslyší hlas říkající něco jako Pana chryzopra se to velmi rozlobilo a pak, že krátký zbytek jeho života vyplní ošklivá nehoda. Zatím to vypadá tak, že nikdo neví, kde je kapitán Karotka s Anguou Mají dneska volný den A no by ho taky nikdo nenašel Kvudek, ping, ping, cink, píp Ozval se hlas z Elániovi kapsy Vytáhl organizátor a zvedl víčko Ano Ehm, 12 hodin, maledne Oběd s Lady Sybilou. Pak se skřítek rozhlédl po okolních tvářích No, no, to je v pořádku, nebo ne? Pleško řička si osušil čelo. Belitel Elanius má pravdu. Mohl by to být arzen. Skutečně mi to připadá jako otrava arzenem. Podívejte se, jakou má barvu. Hnušná věcička, souhlasil Kuba Kobliha. Nesnažil se sníst něco z ložního prádla? Zajímal se dál. Prostě radla i potahy jsou tady všechny, takže odpověď zní, ne. A jak močí? Ehem, jako obyčejně, předpokládám. Kobliha nasál vzduch mezi zuby. Měl úžasné zuby. Byla to ta druhá věc, které si na něm každý všiml. Měli barvu vnitřní strany nemité čajové konvice. Proveďte ho trochu kolem na volný lonči. Patrici otevřel oči. Jste, doufám, doktor, řekl slabým hlasem. Kuba Kobliha na něj vrhl nejistý pohled. Nebyl zvyklý na pacienty, kteří s ním mluvili. No, víte, jo, mám spoustu trpělivých pacientů. Tak to já, pacienty, nemám naštěstí žádné a trpělivost mi právě dršla, řekl Patricej, pokusil se zvednout a upadl zpět do podušek. Na mí nějaký pití, řekl Jakub Kobliha a o několik kroků ustoupil. Vy si zacpete nos a nalejete si to do krku dvakrádeně, rozumíte? A žádný klení. Pak odspěchal a nechal Patricie s Řiťkou o samotě. Desátník Řiťka se rozhlédl po místnosti. Elánius mu nevydal žádné zvláštní příkazy. Řekl jen, jsem si jistý, že to nebyli ochutnávači. Protože jejich povinnost je taková, že nevědí dne ani hodiny, kde jim někdo přikáže, aby snědli celý talíř toho, kterého jídla. Ale přesto dám příkaz Naváškovi, aby si s nimi promluvil. Ty zjisti jak. Rozumíš. A kdo, to už nech na mě. Když je nesníš nebo nevypiješ, tak co moc zbývá? Pravděpodobně ho můžeš nasypat na polštář, aby se ho oběť nadýchala, nebo ji ho můžeš ve spánku nakapat do ucha, nebo si na něj může sama sáhnout. Možná i malá šipka, kousnutí hmyzu, Patrici se pohnul a podíval se vodnatýma krví podlitýma očima do míst, kde stál pleškot. Řekněte mi, mladíku, vy jste policista? Právě jsem začal, pane! Vzdá se, že jste trpasličího původu. Pleškot se neunavoval s odpovědí. Bylo zbytečné to popírat. Z jakéhosi důvodu dokázali lidé poznat, že jste trpaslík, už když se na vás podívali? Arzen je velmi populární jed, řekl Patrici. I v domě má stavky využití. Celá staletí byly v módě drcené diamanty a to navzdory tomu, že to nikdy neúčinkovalo. Právě tak se z nějakého důvodu užívali velcí pavouci. Rtuť je pro ty trpělivé, lučavka pro ty, co spěchají. Své zastánce mají i španělské mušky. Hodně se toho dá podniknout se sekrety různých zvířat. Tělesné šťávy, housenky motýla kvantového počasí způsobí, že člověk bude naprosto a dokonale bezmocný ale k arzenu se lidé vracejí jako ke starému známému. V Patriciově hlase byla slyšet jakási letargická otupělost. Není to tak, mladý vetinary, Jistě, že, syre. správně. Ale kam ho potom dáme, když víme, že to budou všichni hledat? Na to poslední místo, kam by se kdo díval, Syre? Špatně, hlouposti, my to dáme na místo, kde to nikdy nikdo hledat nebude. Hlas mu poklesl do sotva srozumitelného mumlání. Ložní prádlo, pomyslel si Pleškot, dokonce i noční košile, pomalu do kůže. Pleškot zabušil na dveře, otevřel strážní. Doneste jinou postel! Cože? Jinou postel! Odkudkoliv! A čisté ložní prádlo! Podíval se na podlahu. Koberec sice nebyl nijak zvlášť velký, ale v ložnici, kde lidé chodí bosí... A taky odneste tenhle koberec a přineste jiný! Co ještě? Přišel na váška kývl Řiťkovi na pozdrav a pozorně se rozhlédl místností. Nakonec zvedl odlučenou žedli. Tohle mu bude muset stačit. Jestli se mu to nebude líbit, tak ji vždycky ještě můžu ulomit opěradlo. Cože? Nechápal řička. Starý koblihá mi řek, abych mu dones vzhorek stolice. Odpověděl navážka a vyšel z místnosti. Pleškot otevřel ústa, aby trola zastavil, ale pak pokrčil rameny. Konec konců, čím méně nábytku, tím lépe. A tady o to bylo postaráno, snad ještě kdyby se mohly strhat tapety ze zdi. Sam Elánius se díval z okna. Vetinary nebyl člověk, který by byl příliš nakloněn tělesným strážcům užíval tedy zatím ještě užíval ochutnávače, ale to bylo celkem běžné. Ale když dovolíte, té veterináři této funkci dodali, jak bývalo jeho zvykem specifickou podobu. Ochutnávači byli velmi dobře placeni a skvěle se s nimi zacházelo a všichni byli synové jeho šéfkuchaře. Jeho hlavní a nejdůležitější ochrana však spočívala v tom, že byl neustále z pohledu všech alespoň ochloupek užitečnější živý než mrtvý. Velké a mocné cechy ho neměly rády, ale do posledního byli raději, že je u moci on, než aby se v oválné kanceláři usadil někdo z konkurenčního cechu. Byla to chladná a téměř klinická stabilita, ale část jeho genia spočívala právě v objevu toho, že stabilita je věc, kterou lidé chtějí víc než cokoliv jiného. Kdy si řekl Elániovi přesně v téhle místnosti a kdy stál přesně u tohohle okna. Oni si myslí, že chtějí dobrou vládu a spravedlnost pro všechny Elánie, ale po čem v hloubě srdce doopravdy touží? Jen aby věci pokračovaly jako obvykle a zítřek, aby se příliš nelišil ode dneška. V téhle chvíli se Elánius otočil k tračníkovi. Tak co uděláme teď, Frede? Nevím si, ne. Elánius si sedl do Patriciova křesla. Pamatuješ si na minulého, Patricie? <coughs> na starého lorda pizbudku. I na toho předním nalurda skřipce sebevraždu. Jo, jo, ti byli jeden horší než druhý. No, tenhle se alespoň pořád nehyhněl ani nenosil ženský šaty. Minulý čas, pomyslel si Elanius, už se jim to začíná plížit do hlav. Není to příliš dávná minulost, ale už je velmi napjatá. Tam dole je nějaké podezřelé ticho, Frede, řekl spěšně. E, intriky většinou moc kraválu nenadělají, Syre. Vetinary pořád ještě není v Frede. E, rozumím, Syre, ale oficiálně nevelí, že ne, Syre? Elánius pokrčil rameny. Teď asi opravdu nikdo nevelí. E, no jo, Syre, ale člověk nikdy neví, kam si štěstí sedne. Tračník při své řeči stál v přísném pozoru, oči měl zaostřeny někam za Elániovo rameno a hlas dokonale kontrolovaný, aby se vyhnul jakémukoliv náznaku emocí. Elánio z v postoj okamžitě poznal. Sám ho používal, když to jinak nešlo. Tak o co jde, Frede? E, o nic, si to byl jen takový slovní obrad. Elánius se pohodlně opřel. Dnes ráno, pomyslel si. Věděl jsem, co den přinese. Měl jsem se jít dohodnout o tom zatraceném erbu. Pak běžná schůzka s vetinarem. Po obědě se měl přečíst nějaké zprávy a možná, že bych se byl zaskočil podívat na to, jak pokračují s novou budovou hlídky v ulici vepřových drobů a pak bych šel domů a brzo spát. A teď Fred naznačuje, cože? Poslyš, Frede, pokud bude muset nastoupit na vývládce, nebudu to já. E, kdo to teda bude, Sire? Tračníkův hlas měl pořád ještě onen nezúčastněný tón. A jak to mám vědět? Může to být? Najednou se před ním otevřelo něco jako otvor a on cítil, jak jsou do něj vsávány jeho myšlenky. Ty mluvíš o kapitánu Karotkovi, že, Frede? E, možná, Siri. Já si totiž myslím, že žádnej cech nedovolí, aby na to místo dosedl chlápek z jiného cechu a každý má kapitána Karotku rád a no, po městě se vykládá že on je vlastně právoplatný jedit trůnu Sire. Na to ovšem neexistuje žádný důkaz, seržante. E, to já těžko posoudím, Sire. O tom nic nevím. E, nevím, jaký by to musel být důkaz. Ale má ten svůj méč a mateřský znamínko v podobě královské koruny. Ano, e, prostě každý ví, že je král. A e, má to svý kryzma. Charisma, pomyslel si Elánius. O oh, ano, Karotka skutečně měl charisma. On působil, že to lidem v hlavách fungovalo úplně jinak. Dokázal by přesvědčit útočícího Leoparda, aby se vzdal, odevzdal zuby a drápy a šel dělat něco užitečného pro společnost. To by bylo něco, co by teprve poplašilo staré dámy. Jenže Elanio z charismatu příliš nevěřil. Už žádní králové, Frede. E, máte pravdu, Siri. Mimochodem našel se noby. E, vidím, že den je čím dál, tím horší, Frede. E, říkal jste, že si s ním budete muset promluvit o všech těch pohřbech, sire. No, povinnosti jsou a budou. No, dobrá, běž a řekni mu, aby jsem přišel. Elánius zůstal sám. Už žádní králové. Elánius by měl asi potíže, kdyby měl formulovat přesné zdůvodnění, proč tomu tak musí být, proč je mu taková představa protivná až do morku kostí. Konec konců, celá řada patriciů byla stejná nebo dokonce horší než mnozí králové. Ale patriciové byli určitým způsobem, zlý na základě rovnoprávnosti osob. To, co Elánius prostě nedokázal snést, bylo, že král je odlišný druh lidského tvora. Vyšší forma, něco magického. Ale pozor, no, nějaká magie v tom jistě byla. Ank Morpork se dodneška zdál být zaplaven královským tímhle a královským tohle, malými staříky, kteří dostávali několik pencí týdně zadržení různých nesmyslných titulů jako strážce královských klíčů nebo ochránce korunovačních klenotů, i když už nebyly žádné klíče na tož korunovační klenoty. Členové a příslušníci královských rodů byli jako pampelišky. Bez ohledu na to, kolik hlavste usekli, kořeny zůstávaly pod zemí a čekali, aby zase vyrazily na povrch. Bylo to jako chronická nemoc. Jako kdyby i ta sebechytřejší osoba měla někde v hlavě bílé místo, kam někdo napsal králové. Skvělý nápad. Kdokoliv stvořil lidstvo, dopustil se podstatné konstrukční chyby. Lidé měli zbytečné sklony příliš často se ohýbat v kolenou. Ozvalo se zaklepání na dveře. Jistě není možné, aby zaklepání na dveře bylo kradmé, ale tohle zaklepání takové opravdu bylo. Mělo jistý harmonický zvuk. Tenhle klepnutý akord říkal zadnímu mozku. Osoba, která klepe, pokud ji nikdo neotevře, Stejně vklouzne dovnitř, kde čorne cigára, která budou po ruce, přečte si každý papír na nější padnou oči, otevře několik zásuvek a upije z každé láhve alkoholu, kterou náhodou najde, ale nespáchá žádný větší prohřešek proti zákonu, protože ta osoba není zločinec ve smyslu morálním, ale stejně jako je lasička zlá, je to součástí jejího života od narození. Bylo to zaklepání, které jednoduše mluvilo samo za sebe. Pojď dál, noby! Dovnitř vklouzl desátník Noblhoch. Byla to jedna z těch dalších věcí, které pro něj byly typické. Dokázal do místnosti vklouznout i dveřmi otevřenými do kořán. Neohrabaně zasalutoval. Na desátníku Noblhochovi bylo něco absolutně neměného, pomyslel si Elánius. Dokonce i Fred Tračník se přizpůsobil změnám charakteru městské hlídky, ale nic nezměnilo desátníka Noblhocha. Nezáleželo na tom, co jste s ním udělali, ale na desátníku Noblhochovi bylo vždycky něco nepopiratelně nobiovatého. Noby? Pane? Sedni si, noby. Desátník Noblhoch se zatvářel podezřívavě. Takhle podle něj nemohl začínat žádný skutečný sprduňk. Ehm, Proč mi řekl, že se mnou chcete mluvit, pane Elánie, kvůli odbržování časových. To, že se mu řekl, vážně? Aha, ano, noby, nakolika pohřbech svých babiček si skutečně byl. Em, peda, peda, no, na třech. Na třech? No, ukázalo se, že ta řenka poprvé nebyla, tak bacela mrtvá. Tak proč si bereš všechna na ta volna? Víte, bast, berak bych o tom A Proč ne? Páč byste se asi nabudil, sere. Nabudil? Jako, že byste z kůže. No, možná noby, ale ta pořád není nic proti tomu, co udělám s tvou kůží, jestli mi to neřekneš. No, je to pak, sire. Teď budeme mít podle 100% pre, bejcera, podle 300. výročí a baslabu, teda příští rok, sire Elánie. No a? Já prostě nechtěl žádat o zvláštní volno. Říká, že jste na tom předko prachu máklivej. Ale by to, Sire, já jsem členem společnosti Hrdina má historických mečů a kolulí, Sire. Aha, tyto trmani, kteří se oblečou do historických kostýmů a předstírají, že stupími meči bojují některou ze starých bitev. No, ang marporská historická rekreační rekre společnost, Sire, No, vždycky to povídám. Dobrá, takže bychom rádi lidem při oslavách předvedli bitvu o Angmorpork, chápete? To znamená spoustu zkoušení a tak? No, teď to začíná konečně dávat smysl. E, takže ty se učíš pochodovat sem a tam se svou plechovou píkou, co? A v pracovní době, co? Ehm, no, to právě ne pak docela, Syre Vlány Míte, Víte, potěž, abych řekl pravdu, pak se učím jezdit sem a tam na svým bílým koni. Ale, takže ty si hraješ na generála. Hm, ještě o něco majíš než generál, No, pokračuj. No, já tam budu představovat krále Lorenta hm, to, to je ten poslední prál, ten, co ho máš, cíhodnej. Hm. Zdálo se, že se vzduch v místnosti prudce ochladil. Ty budeš hrát, začal Elánius a odtrhával slovo za slovem jako kyselé kuličky z hroznu hněvu. Byť jsem říkal, kde tam nazvat, ne v pračník pak říkal, že máš to nadzvedné. A proč zrovna ty? Pahali jsme los, kire. A ty jsi prohrál. No, no, ne, tak bacela, cyré. Víte, já ani tak neprohrál. Tak bych to ani neřekl. Spíš jsem tak nějak jako hrál. Každý ho chtěl hrát. Hleděte, je to přece krása, bastane a. a, a heleďte, je to přece krása, bastane koně a pěkný postým a kde co? A nakonec to přece jenom byl král, že jo? Ten muž byl odporná obluda. No jo, ale to bylo tak strašně dávno, siré. Elánius se trochu uklidnil. A kdo se vytáhl doly li a kamenné tváře? E, no, e, no, by, No, nikdo, chere. Manoha nikdo nechtěl hrát, chere. Malý desátník polkl a pak pokračoval s výrazem člověka, který se rozhodl odbít si své martyrium co nejrychleji, jen aby už to měl za sebou. Takže uděláme pakovýho panáka ze slámy syře, aby pěkně hořel, až ho večer hodíme na oheň a bude veliký ohňostroj, syre. Elánejovi jako kdyby přes tvář spadla kovová roleta. No, by byl raději, když lidé křičeli. Na něj lidé křičeli téměř celý život. S křikem si dokázal poradit. Nikdo nechtěl být Elánius kamená tvář. No jo, protože byl naporažený v praně, Siré. Na poražené straně Elánius železný zvaný kamená tvář vyhrál. Šest měsíců vládl městu. No by zase rozpačitě přešlápl z nohy na nohu. No jo, jenže... Každý mezi lidma říká, že to tak dopadnout nemělo syre. Všichni říkají, že prostě měl jenom zatracený šťastný syre. Byť byl v menšině jeden kudasety a pak jim měl bradavice. A byl to pěkný mizera sire, když to vezmete kolem bakola, Byť von usek králi hlavu. Dělat něco takového, na to už musí jeden být hodně butterfly exemplář. Muz murášky, cyre. Elánius zavrtil hlavou. Co na tom teď vlastně záleželo? Jenže někde tam uvnitř na tom záleželo. Bylo to tak dávno. Jel ho stejné, co si o tom teď myslí spolek bláznivých romantiků. Fakta jsou fakta. Oh, dobrá, chápu. Je to skoro komické, vážně. Protože je tady ještě jedna věc, kterou bych ti rád řekl. Ano, pane, pamatuješ si na otce noby. Desátník Noblhoch znovu propadl panice. Proto je zabotávku a ještě byší paklen na někoho vybapnete, fire. To je jen takový čistě sociální výzkum, noby. Starej, ta fire? Myc moc, fire. Já ho taky málo kdy býdal, akorát když pro něj přišli četníci, aby ho vytáhli z půdy. A víš toho hodně o svých... Hmm, o své antecedenci, Noby? To je náš, pane. Já ničím takovým netrpím, ať už vám řekli cokoliv. <hým> no, <hým> aha, aha. Ty nevíš, co to slovo znamená, že? No, Noby znovu nejistě přešlápl. Nelíbilo se mu, když ho vyslýchal policista, zvláště proto, že byl sám policistou. No pak dlouhý slovo, fakt neznám, Syre. To znamená minulé generace. Nikdo ti o nich nikdy nevyprávěl? No by mu přeběhl po tváři další ustraný výraz a Elánius rychle dodal. To znamená tvé předky, otce, dědečka. Já znal akorát starého mňátu, Sire. Sire, Jestli mám všechno tohle dotazování zkončit u otázky, kam se podělit ty pytle se zeleninou, co chybějí z obchodu v ulici u Milasovýho, dolu, pak já v té době vůbec nebyl v okolí a... Elánius mávil hlostejně rukou. A on, nezbylo ti po něm něco? Nezdědil si něco? Akorát pár jize přire a pan svůj špatný loket? V občas mě po sakrech bolí, zvlášť když se mám měnit počasí. Vždycky, když fouká vítr od středu, tak vzpomínám na starýho mňátu. No dobrá, a pak ještě No, by umným pohybem zalovil pod hrudním plátem. To byla další z o něch úžasných věcí. Dokonce i pancíř seržanta Trečníka se mohl lesknout, když ne doopravdy zářit ale každý kov, který se dostal do blízkosti nobyho kůže, velmi rychle korodoval. Desátník vytáhl koženou tkanici, kterou měl na krku, na níž byl navlečený zlatý prsten. Navzdory skutečnosti, že zlato nekoroduje, pokryla celý prsten patina. Pamedal na smrtelný postali. No, když říkám bál, pak myslím. A neřekl ti přitom nic? No jo, on řekl. Okamžitě to nabal zpátky ty malé smradé. Hele te, on tam měl na koženém na krku, zrovna jako já sire, ale ono to není jako opravdický prstínek. Byl bych ho už dávno střelil, siré, ale nemám po něm nic jinýho. A kdybych dal ten prstínek pryč, třeba bych si na něj už nikdy nevpomenul. Akorát, když by foukal ten vítr od středu. Elánius vzal prsten do ruky a přileštil ho prstem. Byl to pečetní prsten s viritým erbem. Stáří a ošoupání a stálá přítomnost těla desátníka Noblhocha způsobili, že erb byl naprosto nečitelný. Ty jsi aristokrat, Noby! Noby přikýval. Jo, ale na to speciální šampon Sire! Elánius si povzdechl. Byl čestný muž. Vždycky cítil, že to patří k největším defektům jeho osobnosti. Až budeš mít chvilku, zaskoč do heraldické společnosti v ulici Rozmazlené kočky, ano. Tenhle prsten vezmi sebou a řekni, že tě posílám. Aha, no, neměj strach, noby. Nebudou žádné potíže. Tam ne. No, budeš to, říkáte, přirék. A s tím syrem se nemusíš pořád unavovat. Díky, fire. Když noby odešel, natáhl se Elánius ke stelu a vzal do ruky vybledlý výtisk krkatilových šlechtických rodů neboli jak tomu on v duchu říkal, průvodce k zločineckým třídám. Nenašli byste v ní ty, kdož bydleli ve slamech, ale našli byste tam ty, komu ty slamy patřily. A zatímco žít ve slamu bylo považováno za důkaz toho, že jste zločinec, z jakéhosi nepochopitelného důvodu byli ti, kteří ve slamech vlastnili celé ulice, zváni na největší společenské události města. V poslední době se objevoval téměř každý týden přinejmenším jeden nový erb. Drek měl pravdu alespoň v jednom. Každý v Ankh Morporku, jak se zdálo, chtěl mít erb a na něm být z než z kolika se narodil. Podíval se pod nobilové. V knize byl dokonce ten zatracený erb. Jeden ze štítonošů byl hroch, pravděpodobně jeden z královských Ankh Morporských hrochů, to znamená jeden z potomků Rudolfa a Křesomysla. Druhý štítonož byl zase jakýsi podivný bík, který se svým výrazem noby mu neobyčejně podobal. Ten držel v předních nohách zlatý ank, který, protože to byl er rodiny Noblhóchů, jeden z předků jistě někde ukradl. Štít byl červeno-zalený a byla na něm bílá krokev, na níž bylo pět jablek. Co měla jablka společného s válečným uměním, bylo naprosto nejasné. Možná to byla nějaká skvělá obrázková či slovní hříčka, takže se při pohledu na tento erb ve společnosti heraldů plácají smíchy do stehen, přestože by tady hrozilo nebezpečí, že kdyby se drak plácl do stehna příliš silně, upadla by mu noha. Bylo poměrně snadné představit si Nobyho ve šlechtickém stavu, protože to, v čem Noby chyboval, bylo jeho příliš malé a přízemní myšlení. On se tiše vtíral do obyčejných míst a scizoval tam drbnosti, které za mnoho nestály. Kdyby se takhle vtíral na světa díly, kradl celá města a během tohoto procesu vyvraždil většinu jejich obyvatel, byl by jistě pilířem společnosti. Pod heslem Elánius v knize nebyl ani řádek. Elánius, nebudu trpět nespravedlnost, nebyl pilířem společnosti zabil vlastníma rukama krále. Byl to nezbytný čin, ale společnost, ať už je to cokoliv. Většinou nemá ráda lidi, kteří udělali, co bylo třeba udělat, nebo řekli, co bylo třeba říci. On zabil či odsoudil k smrti i jiné lidi, to byla pravda, ale město bylo špatné, odehrálo se v něm několik hloupých válek a my byli prakticky součástí Klačské říše občas potřebujete mizeru. Historie občas potřebuje chirurgický řez. A občas je jediným chirurgem po ruce mistr sekera. Na sekeře je něco konečného. Ale zapte jednoho mizerného krále a každý vás nazve královrahem. Nemohli jste říct, že to bylo jen ze zvyku, nebo tak nějak. Elánius našel v knihovně neviditelné univerzity Deník Elánie a kamenné tváře. Ten muž byl tvrdý, o tom nebylo pochyb. Ale na druhé straně také žil v těžkých časech. Mimo jiné napsal, nech z plamenů boje zrodí se nový člověk, než nebude lži staré skrývati. Jenže staré lži nakonec stejně zvítězily. Řekl lidem, jste svobodní. A oni odpověděli hurá. Jenže on jim pak ukázal, co svoboda stojí, takže ho nazvali tyranem a jakmile byl zrazen, začali se bezcílně hemžit sem a tam. Chovali se jako kuřata zvyklá na posadu, která se poprvé dostala do toho velkého světa za plotem, ale pak se raději rychle vrátila zpět do tepla a zavřela za sebou dvířka. Kvůrek, pink, pink, cink, beep. Elánius si povzdechl a vytáhl z kapsy organizátor. No, nezapomeň, návštěva u obuvníka 14.00. Jednak ještě nejsou dvě hodiny a mělo to být v úterý. Takže si to můžu z rubriky nezapomeň vyškrtnout? Elánius zasunul organizátor zpět do kapsy. Kdo mohl mít motiv pro otrávení lorda Petinariho? Ne, takhle to nezjistí. Možná, kdyby se Elánius vydal na předměstí a obrátil svá pátrání směrem k malým stařenkám, které jen zřídka, řídka, kdy vycházejí ven, protože mají tapetami zalepené i dveře a kdo ví, co ještě, našel by i někoho bez motivu. Ale ten muž zůstával naživu díky tomu, že vždycky věci zaonačil tak, aby bylo každému jasné, že budoucnost bez něj je mnohem riskantnější podnik než budoucnost s ním. Takže jediní lidé, kteří by jej mohli chtít zabít, museli být šílenci. A bozi vědí, že jich bylo v Antmorporku požehnaně, nebo někdo, kdo se byl absolutně jistý, že kdyby se město sesypalo, on by stál na vrcholku té hromady. Jestliže měl Fred pravdu a seržant byl většinou dobrý indikátor myšlení průměrného občana, protože on byl průměrný občan, pak tou osobou byl Karotka. Jenže kapitán Karotka byl jedním z mála lidí v celém městě, který měl podle všeho veterinaryho rád. A samozřejmě tady byla ještě jedna osoba, která na tom byla podobně. Zatraceně, pomyslel si Elánius. No to jsem přece já, že ano? Na dveře znovu někdo zaklepal. Tohle klepání nepoznával. Opatrně pootevřel. To jsem já, syré, věďka! Tak pojď dál. Bylo příjemné vědět, že na světě existuje alespoň jedna osoba, která má více problémů než on. Jak je na tom jeho lordstvo? Ten to vzal zkrátka, už ho nic nebolí. Cože? Zatavil se velmi rychle, široké a přestalo mu být špatně. Takže teď sedí a čte si. Pan Kobliha mu uvařil nějaký ulepený lektvar, který chutnal po morských řasách a já mu namíchal nějaké žaludeční soli. Sire, vzpomínáte na toho starého muže, co bydlel v domě na mostě? Jaký starý... Aha, ano, zdálo se to být tak dávno. Co je s ním? No, řekl jste mi, abych se so rozlídl kolem a udělal jsem tam nějaké obrázky. Tohle je jeden z nich, Sire, Trpaslík podal Elániovi obdélník, který byl téměř v celé ploše černý. Zvláštní? Co je to? No, slyšel jste někdy ty historky o očích neboštíků štíků syre? Předpokládej, že nemám nijak zvláštní literární vzdělání, říčko. Dobrá, říká se, že. Okamžik, kdo říká? No, oni, znáte to syre? Lidé říkají. Ti samí lidé, kteří jsou každý v každý vý, lidé, kteří tvoří naši společnost? Ano, pane, předpokládám, že to tak je, pane. Elanius má vlodokou. Tak tihle. no dobrá, pokračuji. Tak se prostě říká, že poslední věc, kterou umírající vidí, zůstane jako otisk v jeho očích. Jo, tohle... To je hodně stará historka. Ano, vážně úžasná. Člověka by nenapadlo, že taková pověra se může dlouho udržet, že, Sire? Kdyby ovšem nebyla pravdivá, měl jsem dojem, že jsem tam zahlídl tuhle rudou skvrnku a pak jsem přikázal skřítkovi, aby nakreslil opravdu co největší obraz zornice, než to zmizí docela. A přesně ve středu, a nemohl si to ten mrňavý parchant vymyslet, Oni nemají dost fantazie na to, aby lhali, siré. Na obrázku máte jen to, co skutečně vidí. zářících oči. Dva rudé body, které by ovšem mohly být párem planoucích očí. Skvělá práce, Řiďko. Hrom, aby do toho. Doufám jenom, že to není nějaký bůh. To by mi teď ještě ke všemu chybělo. Mohl bys z toho udělat kopie, abych je poslal na strážnice. to siré. můj skřet má bakonalou paměť. Tak do toho. Ale než stačil řička odejít, dveře se znovu otevřely. Elánius zvedl hlavu. Na Prahu stály Karotka s Angou. Karotko, já myslel, že máte volný den. Objevili jsme vraždu, siré. v muzeu trpasličího chleba ale když jsme se vrátili na strážnici, řekli nám, že lord veterinary je mrtev. To vám řekli? pomyslel si Elánius. Tady máte ty drby a šeptandu. Kdybychom je mohli ještě trochu upravit pravdou, jak užitečné by tyhle prostředky mohly být. No, na mrtvolu dýchá skvěle. Myslím, že bude v pořádku. Někdo prostě pronikl jeho ochranou. Sehnal jsem doktora, aby na něj dohlídnul. Nedělejte si starosti. Někdo pronikl jeho ochranou, zopakoval si v duchu. A já jsem jeho ochrana. Doufám, že je ten člověk špičkou na svém poli, Je ještě lepší. Je to doktor, který se stará právě o ty, kdo jsou špičkami na jejich poli. Já jsem jeho ochrana a ani jsem netušil, že se stane něco takového. No, pro město by to byla hrozná pohroma, kdyby se mu něco stalo, siré. V karotkově přímém pohledu neobjevil Elanius nic než nevinný zájem a upřímnou účast. To by vážně bylo, že? Ale každopádně teď je pod dohledem. Říkali jste, že došlo k další vraždě. V muzeu trpasličího chleba, Sire, někdo zabil pana pohobku jeho vlastním chlebem. Přinutil ho, aby ho snědl? Udržel ho s ním, Sire. Byl to bojový chléb, Sire. Byl to ten stařík s bílým plnovousem? Ano, Sire, vzpomínáte, představoval jsem vám ho, když jsem vás tam zval na výstavku bumerangových sušenek. Angua měla dojem, že viděla, jak po Elániově tváři přeběhl výraz, který dával tušit, že se upamatoval. Kdo by zabíjel takové staříky, jako byl tenhle? To nevím, Syré. Policistka Angua se do toho pustila v civilu a nevyčeníchala jedinou stopu. Nic se nestratilo. A tohle je vražedný nástroj. Bojový chléb byl mnohem větší než obyčejný bochník. Elanios je z nechutí obrátil v ruce. Trpaslíci tím vrhají jako diskem, že? Přesně tak, Sire. Když byly loňské hry v sedmihoří, usekl tím snoriští to hry z špičky šesti vajec postavených za sebou a to na 50 metrů, Sire. A to byl jen běžný lovecký bochník. Ale tohle, to je, no, přinejmenším kulturní artefakt. Postupy pečení takového chleba už dneska nikdo nezná, siré. Cený? Velmi, pane. Stál by za krádež? Nikdy byste se ho nezbavil, siré. Každý poctivý trpaslík by ho poznal. Ahem. Slyšeli jste už o tom knězi, který byl zavražděn na nedomyšleném mostě? Karotka se zatvářil šokovaně. Snad ne, starý otec Tubelík. Vážně? Elánius se chtěl zeptat, takže vy jste ho znal, ale v poslední chvíli se zarazil. Protože Karotka znal každého. Kdybyste Karotku schodili někam do neprobádané tropické džungle, bylo by to Zdravím, pane rychlý běžče mezi stromy, dobré ráno, pane mluvící s pralesem, jaká nádherná foukačka, a nejak apartní místě máte ono pero. Měl více než jednoho nepřítele. Jakého jednoho? No, řekl bych, že fakt, že alespoň jednoho měl, je dost zřejmý, Je to, byl to příjemný starý pán. Málo kdy vycházel ven. Tráví, trávil skoro všechen čas mezi svými knihami. Byl silně věřící, tedy věřil na mnoha náboženství a víry. Studoval je. Trochu zvláštní, ale nikomu neskřivil ani vlás. Proč by ho měl někdo zabíjet? Nebo pana Pohobku? Párek neškodných staříků. Elány mu vrátil bojový chléb. To zjistíme. Policistko Anguo, byl bych rád, kdybyste se na to podívala. Vezměte, ano, vezměte si desátníka Řiťku. Už na tom začal pracovat. Angua je také z Ibrvaldu Možná máte nějaké společné známé nebo přátelé. Karotka vesele přikývl. Anguina tvář stuhla. Ach, druk, gar, dovat, zryzat, řekl Karotka. L, anguat konstable, angua gar, gbrg, Což znamenalo? vítejte desátníku zadečku. Tohle je policistka Angua. Anguo, ukáž zadečkovi, jak skvěle už umí paslicky. Zdálo se, že se Angua pokouší soustředit. Grr, dug, d Karotka se rozesmál. Právě si řekla malý důlní nástroj ženského původu. Řička zíral na Angu, která mu pohled oplácela a přitom mumlala. No, víte, trpasličtina je dost těžká, když jste se většinu života byli štěrkem. Řička na ní zíral dál. Ehem, no, děkuju. Snad abych raději šel a poklidil se v laboratoři. A celor veterinary. Nasadím na to svého nejlepšího muže, řekl Elánius, Důvěryhodného, spolehlivého člověka, který zná všechny přístupy do tohohle paláce i jeho chodby jako dlaň vlastní ruky. Jinými slovy řečeno, tohle vyřídím sám. Karotkův výraz plný naděje se změnil ve výraz ublížené nedůvěry. Nechcete, abych to udělal já? Mohl bych... Ne, mějte schovývavost se starým mužem. Byl bych rád, kdybyste se vrátil na strážnici a o všechno se tam postaral. O co o všechno? O všechno udělal, co je třeba. Pohnul z papíry, sestavil nový časový rozpis lídek a služeb. Křičel na lidi, přečetl hlášení. Karotka zasalutoval. Rozkaz, veliteli Elánie, syre! Výborně, a teď zmizte. A kdyby se něco stalo ve etinariu, dodal Elánius v duchu sám pro sebe, když skleslý Karotka odcházel, nikdo nebude moci říct, že si mu byl na blízku. Malá mřížka v brance společnosti heraldiků se otevřela a přes ní ven pronikly nezřetelné zvuky řechtání, vrčení, řev a ptačí skřeky. Co je? řekl hlas za brankou. Co tady chcete, člověče? Na knoblhoch! K mřížce se přitisklo oko. Obhlédlo v plném rozsahu ono požehnané boží dílo, které se nazývalo desátník knoblhoch. Uh, ty jsi paviján, mám jednoho objednaného z... Ne, já jsem sem přišel kvůli mě a erbu. Ty? Zachvíl se hlas. Jeho majitel dával zcela jasně najevo, že existují jisté šlechtické stupně, které od někud zvýše těsně pod králem klesají až k lidem neurozeným a že co se desátníka Noblhocha týče obává se majitel hlasu, že se bude muset vytvořit další taková třída ještě neurozenější, než jsou neurození. Řekli mi, že je na prstenu který nosím, tak si to obejděte k zadním dveřím, řekl hlas. Řička poklízal prozatímní výbavu, kterou si instaloval na nepoužívaném záchodku, když ho jakýsi zvuk za jeho zády přinutil k ohlédnutí. O se opírala Angua. Co chceš? Nic. Myslela jsem si jenom, že ti řeknu, neboj se. Já to nikomu neřeknu, když si to nebudeš přát. Nevím, o čem to mluvíš. A já si myslím, že ležeš. Řiťka upustil skumavku a stěžka dosedl na sedátko. Jak to můžeš vědět? Dokonce ani ostatní prpaslíci to nepoznají. A kolik mě to stálo a patrnosti? Řekněme, že mám zvláštní schopnosti. Řidka začal bezmyšlenkovitě vyplachovat jakousi křivuli. Nevím, proč tě to tak bere. Já si vždycky myslela, že trepaslíci stejně téměř nedělají rozdíl mezi mužem a ženou. Půlka trepaslíků, které přivedeme za 23, jsou ženské, já to vím. A právě s těmi bývá nejhorší domluva. Co je to, 23? Pobíhání a spílání lidem v opilosti a pokusy uříznout jim kolena, citovala Angua. Jednodušší přečiny očíslovat, než je vždycky vypisovat v celém znění. Podívej, v tomhle městě je spousta ženských, které by byly hrozně rády, kdyby měly takovou možnost jako trpaslíci. Rozumíš, z jakých prací si můžou vybrat? Barmanka, servírka, šička, švadlená nebo něčí žena. Zatímco ty můžeš dělat cokoliv, co dělají chlapy. Pokud ovšem děláme jen. Po co tělají chlapy? Angua se na chvilku odmlčela. Aha, už je mi to jasné. Ano, tuhle písničku znám. Neudržím sekeru. Mám strach pustit se do boje. Myslím si, že písně o zlatě jsou pitomé. Nenávidím pivo. Neumím ani pít jako trpaslíci. Když se pokusím tak pivo, utopím trpaslíka za sebou. No, vidím, že to může být velmi komplikované. Viděla jsem tady ve městě děvče, které šlo po ulici a muští na ně pískali. A můžeš nosit šaty, barevné šaty. Ach bože, Angua se pokoušela nesmát. Jak dlouho už se trpasličí dámy cítí takhle. Já myslela, že jsou šťastné tak, jak věci jsou. Ano. Je snadné být šťastný, když nevíš, jak to jinde chodí. Krouškové kalhoty jsou fajn. Dokud nezjistíš, že existuje satén, hedvábí a krajkové prádlo. Kr Aha, asi ano. Krajkové prádlo, ano. Pokusila se cítit jistou účast a skutečně ji cítila, ale měla co dělat, aby neřekla, ty aspoň nemáš ten pech, že si musíš vybírat modely, které se dají zapnout tlapkami. Myslela jsem si, že se přesunu sem a, a najdu si nějaké jiné zaměstnání. Uvím šít a byla jsem v cechu šiček a zarazila se a i pod plnovou jsem bylo vidět, jak zčervenala. Ano, tuhle chybu udělala spousta ženských. Ale každopádně si udělala dojem na velitele Elánia. Myslím, že se ti tady bude líbit. V líce má každý své problémy. Normální lidé se nestávají policisty. Budeš s nimi vycházet skvěle. Belitel Alanius je trochu. Je fajn, když má dobrou náladu. Občas se potřebuje napít, ale v poslední době to dělá skutečně výjimečně. Znáš to? Jeden panák je příliš mnoho, dva už jsou málo a je z toho popudlivý. Když je ve špatné náladě, přišlápne ti špičky a pak na tebe bude křičet, protože nestojíš dostrovně. Ty jsi normální. Ty se mi blíbíš. Angua ji pohladila po hlavě. To říkáš teď, ale až tady budeš nějakou tu chvíli, zjistíš, že nejsem nic jiného než obyčejná čupka. Co je to? Co? Tady ten obrázek, ty oči. Myslíš ty dva rudé body? Ale ano, to je poslední věc, kterou viděl otec tubelík, myslím. Angua upírala oči na černý obdélník. Zavětřila. A je to tady zase. Řiťka o krok ustoupila. Co? O čem to mluvíš? Odkud pochází ten zápach? To nejsem já. Angua sebrala ze stolku malý talířek a přičichla k němu. To je ono. Tohle jsem cítila v muzeu. Co je to? Je to jen jíl? Bylo to na zemi v místnostech, kde byl zabit ten starý kněz? Pravděpodobně to tam někdo přinesl na botě. Angu a kousek hmoty rozdrobila mezi prsty. Myslím, že je to obyčejná hrnčířská hlína. Používali jsme ji v cechu, na výrobu nádob. Když co myslím, tyglíky a pakové věci. Tahle vypadá, jako když se ji někdo pokusil vypálit, ale nepoužil správnou teplotu. Vidíš, jak se drobí? Hrnčířství, řekla Angova, znám hrnčířek, podívala se znovu na obrázek z ikonografu. Prosím ne, pomyslela si, jen ať to není jeden z nich.